בחלק הזה תחפשו מידע נוסף על הנושא בגוגל, לחצו על הכפתור חפשו בגוגל וכתבו מה גיליתם במחקר הנוסף והאם זה תואם את המידע שקיבלתם מהחכם הדיגיטלי.